حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خنككم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي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 Ku Muslimin rahimani wa rahimukum Kita kembali melanjutkan kajian kitab Aqidah al-Sunnah wal jamaah yang disusun dari dua ucapan ulama besar ahli sunnah yang kedua-duanya dari negeri Wajih, sehingga nisbahnya Ar-Razi. Yang pertama Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi. Sehingga dikenal dengan akidah Ar-Razian. Akidah dua imam yang dua-duanya Ar-Razi. Sampai pada pembahasan tentang Mizan. Wal mizanul ladzi lahu kifatan yuzanu fihi a'malul 'ibad. Hasanuha wasajiuha Hakun Bahawa Mizan Timbangan Yawmal Qiyamah Yang ditimbang dengannya Amalan-amalan saleh, Yang padanya Ada dua kifah Dua tangan timbangan Yang ditimbang Dengannya amalan-amalan para hamba Yang jelek dan yang baiknya Adalah hak adalah hak kebenaran yang harus diimani merupakan aqidah kaum muslimin maka disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala wazan allah subhanahu wa taala wal waznu yawma idnil haqq faman taqulat mawazinuhu faulaikahumul muflihun wa man khaffat mawazinuhu Fa'ulaikaladin qasir anfusahum bima kau biayatina yudlimun kata Allah dan timbangan pada hari itu adalah hak maka siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan salah dan siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya Maka mereka lah orang-orang yang khusiru anfusahum. Orang-orang yang merugi. Yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Karena apa yang mereka ingkari dari ayat-ayat kami. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf. Ayat 8 dan 9. Juga di dalam surat yang lain. Allah sebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang timbangan. Tentunya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa timbangan pun bisa. Menghitung amalan para hamba. Allah katakan. Kafa bina hasibin. Cukup bagiku. Sebagai penghitung. Yang menghitung amalan para hamba. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha adil. Berkehendak. Untuk menunjukkan keadilannya. Bahawa kalian lihat sendiri. Amalan baik kalian sekian. Dan amalan jelek kalian sekian. Dan kalian lihat sendiri. Akan aku timbang. Amalan kalian. Maka diantara yang dibahas oleh para ulama tentang mizan. Adalah bukti keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal waznu yaumai al haq. Wazn timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Keadilan. Fa mantak kulat mawazinu, fa ula ikahumul muflihun. Semoga kita termasuk di dalamnya, iaitu orang-orang yang berat timbangan amalan kebaikannya, khususnya yang paling beratnya adalah Akidah tauhid. Yang sudah pernah kita sampaikan pada kajian terakhir yang lalu tentang hadis betul, yang seseorang hamba dihadapkan dihadapkan Allah subhanahu wa taala Kemudian dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Yang satu lembarnya sejauh mata memandang. Banyaknya. Luasnya. Catatan dosa tersebut. Kemudian dikatakan padanya hal angkarta min kasya'i'ah. Apakah engkau mengingkari sedikit saja dari catatan ini? Hamba tadi berkata sungguh ya Rabb. Aku tidak mengingkari sedikit pun dari semua itu. Itu adalah dosa-dosaku. Kemudian ditanya min hasanah. Apakah engkau punya hasanah? Fayuhabu ar Maka orang ini merasa putus asa. Hudan berkata, lah, "Ya Rabb, aku enggak punya kebaikan apapun." Maka Allah katakan, "Balaka hasanah. Wa innaka la tudhlam." Bahkan engkau punya kebaikan. Dan engkau tidak akan dizalimi. Engkau akan diperlakukan secara adil. Maka dikeluarkan catatan kebaikannya ternyata hanya bentuk bitaqah untuk penunjukan kecilnya disebut bitaqah kartu catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah artinya orang ini tidak melakukan kesyirikan masih memiliki tauhid ikhwan ifadina a'zukumullah orang itu dalam keadaan merasa putus asa bertanya ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat apa bandingnya catatan kecil ini dengan sekian lembar 99 lembar catatan dosa yang satu lembarnya sejauh mata memandang mahadil bitaqah ma hadhihi dijawab innaka la tudlam engkau tidak akan ditolimi maka ditimbanglah letakkan 99 lembar timbang uh, catatan dosa fi dan diletakkan catatan kecil la ilaha illallah fi ini mana kifatan timbangan yang memiliki kifatan kita tidak tahu seperti apa timbangannya yang pasti disebutkan dalam hadis ada kifah ada kifah ada dua kifah yang satu diletakkan 99 lembar dosa dan yang satu diletakkan satu catatan kecil bertuliskan la ilaha illallah ditimbang innaka la engkau tidak akan didolimi ternyata ketika ditimbang tasya As-sijillat Catatan-catatan dosa tadi ringan, sedangkan lailahaillallah takulat berat timbangannya. Maka dimaafkan oleh Allah SWT dosa-dosanya dan dimasukkan ke di dalam jannah. Ikhwani, bina'azukum Allah wa minal ma'lum. Ibnu Qayyim rahimahullah wa minal ma'lum sudah diketahui bersama bahawa setiap muslim punya catatan tersebut, catatan lailahaillallah. Tetapi beratnya belum tentu sama Ada yang yakin, ada yang kurang yakin Ada yang sangat yakin, ada yang ragu-ragu Maka beratnya akan berbeda-beda Wallahu ta'ala ta'alam bersawab Wa qalallahu tabaraka wa ta'ala Juga dalam ayat lain Allah berfirman Wa mawda'ul mawazina al-quspa Li yawmi qiyamah Fala tudlamu nafsun shay'a kami akan letakkan timbangan-timbangan yang adil nanti di hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang dizalimi, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun, wa inka kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, walaupun sebiji darah. yakni partikel terkecil, sebiji atom sekalipun atinah biha kami akan datangkan kami akan timbang wa kafana hasibin dan cukup bagi kami sebagai penghitung kata Allah cukup kami yang menghitungnya kaum muslimin rahimani wa ini juga dalil berikutnya di dalam surat al-anbiya ayat 3 ayat 47 bahwa Allah menyatakan kami akan letakkan timbangan-timbangan dan Allah sebutkan dengan kalimat falatudlamu nafsun syai'ah. Gak ada satu jiwa pun yang didolimi. Berarti timbangan itu bukti keadilan Allah. bahwa Allah akan memperlakukan manusia dengan adil. Seadil adilnya. Ayat lainnya dalam surat Luqman ayat 16. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman. Ya bunayya. Ini mencikisahkan tentang Luqman. Yang mengatakan pada anaknya. Ya bunayya. Innaa ha, antaum in itu kala habat min khardal, fatakan fi sakhrat atau fi sambahat atau fi al ardh yaiti bhih Allah. Inna Allah laatif khabir. Wahai anakku, kata Lukman al Hakim kepada anaknya. Walaupun dosa tersebut sebiji darah, sebiji khardal dan adanya di dalam batu sekalipun. Atau di dalam langit sana, atau di atas langit sana, atau di dalam bumi, ya tibihah. Allah akan datangkan, Allah akan hitung. Inna Allahalatifun Khobir. Ini juga keadilan Allah Subhanahuwataala. Perbuatan baik sebiji darah pun, perbuatan jelek sebiji darah pun akan didatangkan dan kita akan melihat ada di mana letaknya. Di timbangan kebaikan atau di timbangan kejelekan. Fi kifah yang berisi kebaikan-kebaikan atau fikihah yang berisi kejelekan-kejelekan, dan kemudian Allah akan timbang dengan seadil-adilnya. Di dalam surat An-Nisa, Allah juga berfirman. Inna la yaoblimu mitqalad darrah. Rasulnya Allah tidak akan membolihi siapapun sebidi darrah pun. Wa intakuh hatanatan yudaghifha. Kalau itu catatan kebaikan, Allah akan lipatkan. Dan Allah akan berikan baginya pahala dari sisinya yang berlipat. Adil dan rahmat. Adil dan rahmat. Keadilannya karena Allah akan membuktikan pada kalian timbangan amalan kalian sendiri. Dan kalian melihatnya. Sedangkan rahmatnya, Kalau yang baik Allah lipatkan. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang dosa Tidak dilipatkan Ikhwan ibnina a'azakumullah muslimin rahimani warahimukum Allah Maka inilah bukti Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hadis Juga disebutkan oleh Rasulullah bahwa Allah berfirman Berarti hadis Qudsi. Ya ibadi Inni harrantu zulma ala nafsi Wahai hamba-hambaku Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikannya di antara kamu dan kami jadikan di tengah-tengah kalian pun haram. Abul zulumat yawm al-qiyamah. Yang namanya kezaliman akan menjadi kegelapan nanti yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa maha suci maha adil bersih dari sifat kedzaliman maka Allah menyatakan haramtu dhulma ala nafsi aku haramkan kedzaliman atas diriku kata Allah tidak mungkin Allah berbuat zalim maka sekian banyak ayat Allah menyatakan wama ana dhallamil lil abid sungguh aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku wama dhalamhumullah walakinnahum kanu yadhlimun tetapi mereka yang membolemi Allah tidak mendzalimi mereka Ikhwan ibn Anas berkata, "Walaupun mereka itu sendiri yang menzalimkan Allah, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, Allah yang menciptakan dunia dan akhirat, Allah yang memiliki surga dan neraka, hum kalquhu mereka juga para hamba itu makhluk-makhluk Allah, milik Allah, wahum abiduh mereka budak-budak dan hamba-hamba Allah, tetapi Allah tidak membalimi mereka." Beberapa ulama menyatakan sungguh demi Allah. Kalaupun Allah berkehendak untuk menyiksa mereka seluruhnya, Allah tidak zalim. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki mereka, وَيَفْعَلُ فِي mulkihi, مَا يَشَاءُ Allah melakukan pada miliknya sekehendaknya. Kalau kita berbuat kedoliman pada orang lain, itu bukan hakmu. Itu milik orang, bukan milik kamu. Maka kamu berbuat zalim. Bahkan kalau kamu menyakiti dirimu sendiri. Itu juga zalim. Karena badanmu bukan milikmu. Milik Allah SWT. Yang Allah melarang kamu untuk merusak dirimu. Jangan lemparkan dirimu pada kehancuran. Tetapi Allah melakukan pada apapun dari makhluk-makhluk ini, maka seluruh makhluk milik Allah, maka Allah bebas berbuat pada makhluknya, apapun yang dikehendakinya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dikisahkan, ketika Ibn Qayyim rahimahullah dalam syifa'ul alil, kitab khusus masalah qabak dan qadar, masalah takdir, seorang ulama ahli sunnah, didatangi oleh, tokoh qadariyah yang mengingkari takdir. Maha suci Allah yang maha adil dan maha suci dari keboliman. Kalimat yang betul, kalimat yang hak, yang diucapkan oleh qadariyah tadi, maha suci Allah, maha adil yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Tetapi ahli sunnah tadi tahu Kemana arahnya kalimat ini. Maka dia pun mengatakan Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya pada kerajaannya, pada miliknya. Yang diambil ayat tentang fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Kemudian mulai dia berbicara. Bukankah kalau Allah menakdirkan seseorang kafir kemudian disiksa dalam neraka berarti itu tidak adil? Lihat arahnya ternyata ke sana. Maha adil Tidak mungkin menentukan simpulan kafir Kemudian disiksa Maka ulama yang tadi yang sudah menebak Arahnya pasti ke sana Berkata dengan kalimat Maha suci Allah Yang maha melakukan apapun pada miliknya Yang bebas Melakukan apapun pada miliknya Aku tanya pada kamu Apakah Allah berbuat pada miliknya Atau pada milikmu Diam dia kalau dia jawab, ya pada miliknya. Akan terkena ayat yang tadi. Allah maha melakukan apapun pada miliknya. Tidak ada yang berhak melarang. Hah? Ditanya ulang. Allah melakukan pada siapa? Pada miliknya atau pada milikmu? Ya pada miliknya. Kalau pada miliknya, Aku katakan sekali lagi, lima yurid. Allah maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Ikhwan ibrina azab lakum muslimin rahimani wa tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku akan timbang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku akan hitung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku akan datangkan semua amal baikmu walaupun sebiji darah dan aku akan lihat pula akan hitung kejelekanmu walaupun sebiji khardal. Kaum muslimin rahimani wa menunjukkan bahwa Allah benar-benar adil qala dikatakan samanya amal mithqala darratin khairan yarah wa man amala mithqala darratin syarran yarah siapa yang beramal sebiji zarrah pun dari kebaikan dia pasti akan melihatnya nanti dalam hisab akan melihatnya dalam timbangan akan melihatnya nanti ketika mereka sudah dihadapkan dihadapan Allah untuk dihitung amalan-amalannya. Demikian pula sebaliknya wamayyamal mithqaladharat insharun yarah. Demikian pula siapa yang beramal sebegini darrah kejelekan pasti akan melihatnya. Ekoni fiddina azza kumalakum muslimin rahimani warahimukum Allah. Beberapa ulama menyatakan sungguh demi Allah. Cukup dengan berita ini, aku malu berbuat dosa. Cukup dengan berita ini, aku malu untuk berbuat dosa dimanapun, walaupun dalam kesendirian. Karena nanti akan ditunjukkan oleh Allah, ini dosamu. Belum bicara diampuni atau tidak, sudah malu dihadapan Allah Ta'ala. Lihat ya, konebni nazak, seorang mukmin. Seorang yang beriman malu, ketika dikatakan nanti, yang memiliki enggak ada dosa sedikit pun, sebiji darah pun, kecuali nanti akan melihatnya, ini dosamu. Walaupun bisa jadi diampuni setelah itu, tapi dia sudah tunduk malu di hadapan Allah SWT. Apa yang dia lakukan di kesendiriannya, ditunjukkan oleh Allah SWT. Allah SWT ajlun, Wafarad al-Adlah fi hadhis dunia ala al-ibad. Allah Maha Adil. Dan Allah wajibkan keadilan pada hamba-hambanya. Wakamyan harifun nas anha dal manhaj. Sungguh betapa banyaknya orang yang menyimpang dari garis ini, dari jalan ini. Wanhadhi dawal kahal khabah al-Adl. Sungguh betapa banyaknya mereka mereka yang menyimpang dari manhaj yang adil. Dari sikap yang adil, yang habah Alal aladil, yang selalu mendukung, menyuruh untuk keadilan. <tuh> Ekorni <liberty> fi Allah subhanahuwataala, bapa nabiin bil adil. Wa anzalna hamul kitab liyakumu biin nas bil qasqa. Wmaa dalik hatta muslimin au kecil minhum yatajahaluna hadal adil. Allah utus nabi nabi dengan keadilan. Allah turunkan kitab-kitabnya agar mereka menghukumi dengan keadilan. Tetapi bersama dengan itu. Masih banyak kaum Muslimin yang yatajahaluna ala hadal adl. Mereka bersikap bodoh atau berpura-pura bodoh tentang keadilan. Itu keadilan yang diajarkan dalam Quran. Keadilan yang diajarkan dalam sunnah. Keadilan dalam hukum-hukum Allah. Keadilan dalam segala perkara. Hatta fima bainal muslimin wal kuffar. Walaupun antara kaum muslimin dan orang kafir. Ikhwanifidina a'azakum wa'akum muslimin rahimani wa rahimukum Allah. Allah maha adil dan memerintahkan keadilan pada hamba-hambanya. Dan dikatakan dalam sekian banyak ayat Allah turunkan. Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu bil adil, Agar mereka menghukumi dengan keadilan Nabi-nabi juga diutus dengan keadilan Maka keadilan diajarkan dalam kitab wa sunnah Sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya Sesuai porsinya Sesuai dengan hukumnya Tidak melampaui batas Tidak berlebihan Seringkali Sebagian kita kebablasan. Dalam membalas kebablasan tidak adil. Dalam bersikap kebablasan tidak adil. Ku muslimin rahimani wa rahimu ku fi kullil umur. Dalam segala perkara. Bahkan terhadap diri sendiri. Kita makan kebanyakan. Tidak adil. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan tidak sesuai porsinya. Dan kamu sakit. Menyakiti dirimu sendiri. Apalagi kepada orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak pantas pada mereka. Maka itu juga waliw. Hatta fima bainal muslimina wal kufar. Hingga sampai pada hubungan antara seorang muslim dengan orang kafir. Disuruh untuk bersikap adil. Kalau memang mereka tidak mengganggu. Mereka tidak menyerang. Mereka tidak mengusir. Maka kita tidak boleh memerangi mereka. Bahkan diancam siapa yang membunuh seorang kafir yang zimmi. Atau kafir yang terikat perjanjian. Kata Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Lam yareh ra'iha Jannah, enggak akan mencium bau surga. Sikap adil. Tetapi bukannya kita harus perangi mereka untuk masuk Islam. La ikraha vid kita perangi mereka agar mereka mau tunduk pada agama Islam atau tunduk pada kekuasaan kaum muslimin setelah mereka dalam keadaan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin yang artinya zimmi atau dalam perjanjian damai dalam arti yang tidak saling mengganggu pada waktu kurun tertentu maka kita tidak boleh melanggarnya ini adil ini adalah adil wa minal adli termasuk keadilan adalah ucapan yang hak kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah, itu juga adil. Ekorni fadina azza kumuluk muslimin rahimani warahimukumullah. Termasuk بين الصالحين والفجر لا بد من العدل. Orang yang saleh dan orang yang fajir. Apakah boleh orang saleh ini mendolimi orang yang fajir, orang yang jelek ahli maksiat? Tidak boleh. Sesuai porsinya. Nasehati dia, tegur dia, kalau enggak bisa jauhi dia cukup. Siapa yang meriarkan kamu untuk menghukum mereka atau membunuh mereka? Mereka tidak halal darahnya. Ayat yang mana, hadis yang mana yang membolehkan kaum muslimin menyerang kaum muslimin karena mereka katanya berbuat dosa? Kemudian boleh diperangi, ditumpahkan darahnya? Harapun ini juga keboliman. Karena bukan porsinya. لا يَحِلُّ دَمَمْرِئِنْ مُسْلِمِينَ Tidak halal darah seorang muslim. إِلَا بِيَحْدَى صَرَانِ إِمَّا سَيْبُ الزَّانِ Sudah pernah menikah berzina. Maka oleh pemerintah dihukum rajam. Yang kedua. Seorang yang membunuh dibunuh. An -nafsu bin بِنْنَفْسِ Ini kisah. Itu juga oleh penguasa. Yang ketiga at-tariqu lidinihi al-mufariq yang meninggalkan agama murtad dan mereka-mereka yang meninggalkan jamaah kaum muslimin <tuh> maka dosa-dosa tidak menjadikan mereka halal darahnya ijlu <tuh> bersikap adillah wa aqrabu littaqwa karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan lawalam takafiran bighairi kalau engkau mendolimi orang kafir tanpa kebenaran Engkau ambil barangnya Tidak dibayar harganya Itu kedoliman Atau engkau bunuh dia dalam keadaan dia Demian Tidak mengganggu, tidak memerangi Niscaya akan dituntut yaum al-qiyamah Walaupun terhadap orang kafir Ya qudullahu min kahadal haq Allah akan tuntut nanti hak tersebut di akhirat. Kenapa engkau merampas haknya orang kafir tersebut? Mengapa engkau merampas hak hidup dia? Mengapa engkau akan dituntut di akhirat? Bahkan antara hewan dengan hewan. Lawan apa hat? Qurana, syaitan jama. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dengan sanatnya dalam kitab Al-Birr wal-Ciilah wal-Adab, disebutkan di sana ucapan Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam, "Latu adun al-Huquqa ila ahliha al-Qiyamah". Hendaklah kalian tunaikan hak-hak manusia, jangan dizolimi. Berikan hak-hak mereka, agar kalian jangan nanti yom qiyamah dituntut yom qiyamah Hatta yuqadil yuqadalishyatil jalha Mina syatil qurana Hingga nanti yomul qiyamah Akan dituntut Kambing yang bertanduk Yang menyerang kambing yang tidak bertanduk Akan dituntut yomul qiyamah Akan dikisos Walaupun setelah selesai kisos antar binatang tadi Allah katakan pada mereka Kunu turaba Jadilah kalian tamah Tegakkan keadilan Kisos Setelah ditegakkan oleh Allah Taala, Allah katakan kunu turaba. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Tetapi pembalasan ada. Setelah selesai pembalasan kisos, jadilah tanah. Maka orang-orang kafir berkata, ya laytani, kunu turaba. Duhai kilanya kami pun jadi tanah saja, seperti binatang-binatang tadi. Walaupun tidak surga, tidak mengapa, yang penting tidak neraka. Ini ikhwanifidina azakum lakum muslimin rahimani wa Allah berarti sikap adil itu barakallahu fiikum hingga binatang-binatang pun akan dituntut nanti di hari kiamat la'una tahat syatun qurana kalau menanduk kambing yang kurana, yang memiliki kurun yang memiliki tanduk menyerang syatan jamma kambing yang tidak bertanduk yaktassu Allah minha yaumil Allah akan selesaikan kisahnya nanti yaumil sampai tuntas keadilan sampai sempurna keadilan wa Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mendzalimi orang yang dibunuh tanpa sebab yang pantas untuk dibunuh akan dibalas oleh Allah yaumil al qiyamah Demikian pula Walayad lim nakiran, enggak akan membolimi sekecil apapun, selekukan titik di dalam biji korma. Kalau kalian melihat biji korma mesti ada selekukan titik yang sangat kecil, mesti ada nakir namanya. Walayad lim mifqalah darrah dan juga enggak akan dibolimi sebiji darrah pun. Allah berfirman wa mawbalamnahum. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Kami tidak mendolimi mereka. Tetapi kanu anfusahum yadlimun. Tapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri diri mereka sendiri. Mengapa mereka tersiksa dalam neraka? Karena perbuatan mereka sendiri. karena mereka ingin masuk neraka. Kok bisa mereka ingin masuk neraka? Sudah diberitahu. Ini jalan neraka. Ini jalan surga. Mereka pilih jalan neraka. Siapa yang salah? La yadhlimu Allahu ahada Allah tidak pernah menzalimi siapapun wa ma zalamnahum walakin Allah tidak menzalimi mereka tapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka sendiri fa idhanu fiqatu as-sur fala ansaba dan nanti ketika ditiupkan sangkakala maka tidak ada lagi hubungan nasab tidak ada lagi hubungan kekerabatan hubungan kekeluargaan yauma idin pada hari itu wala yatazaalun dan tidak pula saling bertanya bagaimana ya si fulan bagaimana saudaraku bagaimana enggak akan jangankan kerabat bapak dan anaknya anak dan bapaknya anak dan ibunya ibu dan anaknya enggak ngurusi yang lainnya masing-masing mengurusi dirinya sendiri nafsi nafsi diriku diriku yauma yathirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahifatihi wa banih likulli imrin minhum yawma idin sya'nun yughni satu hari di mana orang lari dari saudaranya dari bapaknya dari ibunya dari kakaknya dari adiknya dari siapapun Mengapa? Likul limriin minhum. Jauh man hidin sya'nnun Masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri. Bagaimana saya? Bagaimana saya? Bagaimana dengan riwayat yang katanya anak memberikan syafaat pada ibunya, orang tuanya, orang tua memberikan syafaat pada anaknya, setelah selesai urusan masuk dalam jannah, baru mereka melihat mana ibuku? Kata anak tadi, anak yang soleh. Ya Allah, ibuku. Aku tidak melihat ibuku. Ternyata ibunya misalnya dalam neraka. Allah selamatkan dengan syafaat anaknya. Yang soleh. Itu bisa terjadi. Tetapi ketika yumul khisab atau ketika saat perhitungan. Timbangan mereka masing-masing tidak mengurus orang lain. Barakallahu fikum. Waman khafat mawazinuhu fa'ulaikan latina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Adapun yang ringan timbangan amal baiknya. Maka mereka akan rugi diri-diri diri mereka dalam jahanam mereka kekal di dalamnya. Faman thakulat mawazinuhu fa'ulai kahumumuflihun. Ayat ini dulu, sebelumnya. Siapa yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan falah. Siapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Talfahu wujuhahumunnar. Akan menerpa wajah-wajah mereka apin raka. Wahum fiha kailihun. Takkan ibu naazakun la kalimat faidanufiqah fasyur, fala ansaba baynahu. Ini membantah mereka-mereka yang mengandalkan saudaranya. Bukankah saya turunan orang soleh? Bukankah saya turunan wali? Bukankah saya turunan Ali? Bukankah saya turunan Rasul Ila akhir? Al sufiyah kezir minhum yaqool innahum abna al Rasul kaum Sufi. Kebanyakan mereka berkata, kami turunan Rasul. Wa anahum yadhulun al-jannah. Bahawa perturunan Rasul pasti masuk surga. ke surga. Ikhwanifidina a'azakumullah. Wa Abu Talib. Juga keluarga Rasul. Am. pamannya Rasulullah SAW. Kana yunafih an Rasulullah SAW. Wa ma'a zalika adhkalahullahun nar. Bahkan membela Rasulullah. Yunafih an Rasulillah. Membela Rasulullah SAW. Menjaga. Melindungi. Tetapi adhanahu Allahun nar. Allah masuk ke dia dalam neraka. Zawjatu Nuh. Wa zawjatu Lut. Istrinya Nabi Nuh. Kata Allah. Kanat minal ghabirin. Juga istrinya Lut. Qala Allahu fi sya'ni Allah terangkan tentang keduanya, Rabballahu mathalan lil ladzina kafarum ra'at nuuhin wa umrat lut. Allah permisalkan dua atau Allah permisalkan orang-orang kafir. Adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhadata فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 2 أُورَغُ وَانِتَا الَّتِي كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ ۖ فَضَلَّ عَنْهُمَا مَا فَلَمْ يُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا maka tidak bisa mencukupi mereka di sisi Allah jadi keberadaannya sebagai istri Nabi tidak mencukupi mereka dari adab Allah وَقِيلَ دْخُولَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِنِينَ maka dikatakan masuklah dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka فَخَانَتَهُمَا khianat adalah berbuat kekufuran atau berbuat kejelekan tanpa pengetahuan suaminya. Ia yani di belakang suaminya berbuat yang tidak diperintahkan. Bahkan berbuat sesuatu yang melanggar perintah suaminya, itu khanatohuma. Sehingga suami-suaminya tidak disalahkan. Karena tidak tahu. Ini bermakna khianat, fa khanatohuma. Maka Allah katakan bahwa hari itu Hari nusul khas bersur. Hari ditiupkan yang sangka kalah. Fala ansaba bainahum. enggak ada hubungan nasab. Ini istri saya. Ini suami saya. Atau ini bapak saya. Anak saya. Enggak ada. Fala ansab. enggak ada kalimat saya turunan Quraisy, Saya turunan Arab. Saya turunan bukan Arab. Atau saya turunan Ali. Atau turunan Abu Bakar. Atau Umar. Enggak ada kaitannya. Saat itu yang dihitung adalah amalnya masing-masing.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 Yakul Ibrahim alaihissalam, Ya Allah, uatni annakal tuhuzini. Dalam hadis yang sahih dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahawa nanti pada hari kiamat dalam Riwayat Bukhari, Nabi Ibrahim berkata, Ya Rabbi, engkau janjikan kepadaku agar jangan engkau menghinakan aku atau merdahkan aku yom al kiamah, maka fayandhur faida bi abihi qattahul baina dikhin mulattakh kemudian dia berkata dalam riwayat lengkapnya kehinaan mana yang lebih besar daripada melihat bapakku disiksa dalam neraka akhwan ifidinna'azukum waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa yang lengkapnya ada dalam futat yang lengkapnya ada dalam futnat di bawahnya ai yakhz in min abil ab'ad lainan aman yang lebih besar daripada dijauhkannya bapakku fa yaqulullah tabaraka wa taala allah jawab tabaraka wa taala inni harramtul jannah 'alal al kafirin aku haramkan surga bagi orang kafir walaupun bapaknya nabi ibrahim bapaknya kekasih allah khalilullah kecintaan allah Allah katakan ini haram al-jannah al-kafirin Maka dikatakan oleh Allah lihatlah wahai Ibrahim di bawah kakimu Dia melihat di bawahnya Ternyata bapaknya sudah berubah Menjadi seperti sesuatu binatang yang menjijikan dan kotor Maka ditendang oleh Ibrahim ke dalam neraka Allah cabut rasa ansab tadi Maka Allah katakan fala falak ansababainahum Walayatasa alun, enggak ada lagi hubungan nasab. Allah putus, tidak lagi ada kasihan. Malah cijik melihatnya, sudah didorong dia, oleh masuk dalam api. Selesai. Ekorni bina alaum lakkum muslimin rahimani warahimukum la fayukat biqawaimihi faulqafin Atau dalam riwayat diambil oleh Ibrahim kaki-kakinya, sudah dimasukkan dalam neraka. Ya. Karena sudah tidak lagi Cinta kepadanya. Digambarkan oleh Allah dengan gambaran yang menjijikkan Maka diambil, dibuang. Dimasukkan dalam neraka. Ini Barakallahu Fikum. Menunjukkan hubungan nasab tidak berpengaruh nanti Yom Al-Qiyamah. Hubungan nasab tidak akan berpengaruh dalam urusan timbangan amalan kebaikan. Jadi, jika mereka berpisah, tidak ada perbezaan di antara mereka pada suatu hari, dan mereka tidak bertanya-tanya. Siapa yang berkata, "Mereka akan Maka berarti yang akan menyelamatkan kamu adalah rahmat Allah dan amalmu. Yang akan menyebabkan engkau selamat adalah amalmu yang kemudian Allah merahmatimu. أكتفي هذا القادر بارك الله فيكم وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا صحهكم الحمد لله لا